sikuwa Kutanabahisha au kuwapa mwongozo wenzetu ambao kwa na kufunzi huo kufunza watoto wa Kiislamu katika madaris hizi katatif za ibtidai au primary level mara nyingi jambo kama kama hili halija halipewi umuhimu wala halishughulikiwi limezoeleka kuwa yeyote ambaye atakuja Pasina kufanyiwa majaribio mtihani au kuangaliwa astahiki kufunza au la moja kwa moja ya asisi madrasa Kafungwa milango yake uingizwe wanafunzi hiyo ndio hali ambayo kuwa tunayo katika mita yetu. Walakin kihakika hakika ni kuwa kama ilivyokuwa katika vyo vikuu, na katika vyo vya upili na vituo vingine vya masomo ni kuwa mwalimu ila baada ya yeye kuthibitisha au kuthibitishwa kuwa astahiki kufunzwa astahiki kuwa ni mwalimu lakini upande wetu jambo Masala sivyo bali ni yeyote ambaye kuwa atafungua darasa Almuhimu ajua, ku, ajua, ku, si ajua, ajua kusoma soma ajue Ajua ajue kusoma ajue kusoma soma yani ana, anayoyofikra ku, ya kusoma soma kwa umbali akifungua darasa basi moja kwa moja yaitwa madrasa na watoto wafurishwa yafurika madrasa na watoto wakienda kusoma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hikma mengi kutokea na haya katika mambo ambayo kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala mikadiria ya wepo kwa tunazo madaris Chekechea ibtidai nyingi zimfunguliwa kila kona na watoto wapeleke wakasome na husoma unajua miaka miwili mitatu minne wakatoka akabadilisha madaris Kabalishwa, kabalishwa mpaka mtoto akainukia ni mkubwa naye pia akawa kujua kujua kusoma ajua ajua, ajua ajua kusoma kama alivyopitia pitia katika hizi madaris lakini ni jambo lotakii walipewe umuhimu liwe ni jambo rasmi Nam liwe ni jambo rasmi.